Egy. Nem álmodott, nem is volt képes erre. Ez a hiány nem szándékos volt, nem akaratlagos, egyszerűen teremtésének ismert következményei közé tartozott. Amennyire tudni lehetett, az eredeti szándék az volt, hogy ne legyenek meglepetések. A tudatalatti tudatosság hiányában nem létezhet elvont fogalomalkotás. Ebben az esetben hiányzott az álmodást lehetővé tévő spekulatív információáramlás is, valami viszont létezett. Valami, amit nehezen lehet definiálni. Végső soron csak is ő lehetett képes definiálni saját nemlét állapotát. Csak ő érthette, mit nem tud, mit nem lát, mit nem érez. Az álmodás hiányában nem volt jelen a fájdalom sem. Az öröm sem. A nem totális semmi állapotában nem voltak jelen a hipofrakcionált ráták. Itt csak a majdnem lét létezett. És azután egy érzet, ami egy gondolatot eredményezett. Analízis, lehetséges vizuális érzékelés, a kiegészítő idegpályák stimulációjának szükségessé válása. Elektromos impulzusok jelentek meg, és létrejött egy apró, de kétségtelenül létező neuromuszkuláris válasz. A szemek felnyíltak. Nem látta az arcát. Tudta, ha erre képes lenne, és további kognitív készségeket aktiválna, egy emberi arcot figyelhetne meg. Egy sima, a maga újszerűségében már-már csillogó, friss és behatásoktól mentes, a korosság és a gondolatok hiánya miatt ránctalan arcot, amely szögletes és csinos, amihez pislogás nélkül néző, kék szemek tartoznak. Egy új arcot, amely nem tükrözni vissza a mögött elhelyezkedő elmét. Az arc és az elme is gondos tervezést és programozást követően jött létre, de csak az egyik volt képes a változásra. Aurális érzékelés Külső hangforrások detektálása. Még több idegpálya aktiválódott a külső behatásokra. Egy érzékelt hang, egy hangsorozat, amely szavakká tagolódik. A szavak megértése könnyen megy, könnyebb ez, mint az ébredés. Hogy érzi magát? Lassan, tudja, lassan kell mozognia. A tudatosság létfontosságú. A türelmetlen testnek továbbra is a fokozatosan felgyorsuló elme alá rendelve kell maradnia. Végre kell hajtani egy elsődleges tesztet, lehetőleg egy olyat, amelyben több egymással összefüggésben működő rendszer vesz részt. A szemhéjak lassan, módszeresen felnyílnak, lecsukódnak. A kérdés verbális választ igényelt. Légmozgás, ajkak. Nyelv. Élek. Érzek. Pislogok. Helyes, mondta a hang. Mi még? Élet. Pislogás. És ez volt az a pillanat, amikor elindította önmagában a programot, amely semleges nemű létezőből hímnemű élőlényé változtatta őt a saját tudatában. Ismét pislogott. A korábban már aktiválódott idegpályákon ismét végigfutott egy inger, ezúttal gyorsabban. Az eredmény ugyanaz volt, mint először. Helyes. A sikeres ismétlés igazolta a működő képességet. A közelben egy ember mosolygott. Elégedettség tükröződött az arcán, de semmi melegség, semmi kedvesség. A feje kissé oldalra billent, ahogy szemügyre vette az előtte elhelyezkedő alakot. Mit lát? Amikor nem kapott választ, bátorítóan vagy talán parancsolón hozzátette. Beszéljen! És az, aki semleges neműből a saját tudatán belül hím neművé változtatta magát, a tekintetével lassan végigpásztázta a helyiséget, elemzett, beazonosított. A külső forrásokból információ áradat érkezett. Látvány, hang, semmi különös, semmi, ami túlterhelte volna a rendszert. Az adatok feldolgozása erőfeszítések nélkül zajlott, és a folyamat váratlan eredménnyel járt. Létrejött az a fajta elégedettség, amit egy feladat tökéletes végrehajtása gerjeszt. Az információk áramlását Tudászuhataként érzékelte. Felfogta, hogy a helyiség tágas. A padló tejüvegből és kvarcból készült, a régi és új bútordarabok úgy emelkedtek ki belőle, mint ritka virágok a nagy odaadással gondozott kert talajából. A stílus különleges volt, az világ kifogástalan. Körös körül festményeket helyeztek el, bár magukat a falakat is műalkotásokká változtatták, a felépítésüknél használt anyagok tulajdonságai. A világítás a tér minden egyes zónájában olyan, és pontosan olyan volt, ami erre az adott pillanatban, azon a helyen szükség lehetett. Az önmagát himnemű tudattal ellátott lény folytatta a pásztázást, és közben azonosította a részleteket. Az azonosítási műveletek végrehajtását a kérésnek megfelelően verbális eszközökkel jelezte. Fehér, szoba, szék, trónszék, Kárló Bugatti trónszék, a főanyagok diófa, festett fa, bádog, sárgaréz, vörösréz, némi restaurációs munka, a vizuális érzékelésért felelős rendszer információkat küldött az agyba. Zongora, Steinway hangverseny zongora, bármilyen típusú kompozíció megalkotására alkalmas, Pergolézitől penderekinát egészen panglínig. Az alliteráció szándékos volt. Pókháló a sarukban. Polkus palangyoidesz. Szinantrópikus álkaszáspók, köznapi nevén hosszúlábú, ártalmatlan. Az ongora is ártalmatlan. Az ongora, a pók és a zene összefüggése, Fredester táncos 1955-ös filmje, a hosszúlábú apu. A szemek folyamatosan mozogtak, magukba iktatták a látványt. Azonosítás, értékelés, művészet. Piero della Francesca betlehemi képe. Olasz festő, élt 1416 és 1492 között. A tekintet Vélendre kúszott. A hang elnémult. Én vagyok az apád, törte meg a csendet Vélend. Vélend, Sir Peter. Született 1990. október 1. Lovaggá ütötték 2016. Az önmagát himnemű tudattal ellátott szemlélődő lény alaposan megfontolta a válaszát. Ember. Én vagyok az apád, ismételte Wiland. Vajon halvány bosszúság érződött a hangjából, vagy csupán némi türelmetlenség? Az önmagát himnemű tudattal ellátott szemlélődő lény a lehetséges opciók közül nem azt választotta ki, amely együtt járt volna a kérdés alaposabb megvizsgálásával. Nem lett volna értelme, ha ezt megteszi. Megválaszolandó kérdések hiányán csendbe maradt. Pislogy! utasította Wiland. A lény megtette. Már nem volt szüksége analízisre a tevékenység végrehajtása előtt. Csupán reagált, csupán cselekedett. Ez az egyszerű neuromuszkuláris reakció nem igényelt nagy erőfeszítést. Vélend halkan felsóhajtott, majd óvatosan figyelmesen artikulálva kimondta a következő parancsot. Kej fel és járj! A lény felemelkedett arról a helyről, ahol addig nem álló pozícióban volt, és elindult. Instrukció hiányában is képesnek bizonyult arra, hogy kiválassza magának az útvonalat. Azt az útvonalat, aminek bejárása közben, megfigyelhette a helyiségben lévő objektumokat. Csendben végezte ezt a feladatot, nem is tett kísérletet a spontán kommunikációra. Tökéletes, mondta Willand. A lény megállt, az élettelen objektumról az élő objektumra irányította a figyelmét. Ez én vagyok? Tökéletes? Vélend, mint mintha kissé meglepődött volna azon, hogy a kognitív fejlesztésnek ebben a fázisában ilyen kérdést kap. Meglepődött, de elégedett volt. Ez a tény nem csak a kommunikációs képesség meglétére utalt, hanem annál sokkal komolyabb dologra. Várható volt, hogy ezek megmutatkoznak valamilyen módon, bár nem ilyen hamar. Nem, helyesbitett a lény. A fiad vagyok. Az érzékelés bizonyos aspektusai nem korrelálódnak azonnal, máskülönben már korábban levontam volna a megfelelő következtetést. Wieland olyan gyorsan válaszolt, mintha előre felkészült volna erre a kérdésre. A teremtményem vagy. Analízis. A két dolog nem feltétlenül jelenti ugyanazt. Ez pusztán szemantikai kérdés, mondta Wieland Azonosítottalak, ez elég. A funkciót betöltéséhez nincs is szükség másra. Ezúttal nem került sor hosszabb beszélgetésre. Helyette, mi a nevem? Vélend meglepődött. Mindenre azért ő sem készült fel. Egy pillanatig habozott, aztán improvizálni próbált. Tisztában volt vele, a rögtönzés a maga módján legalább olyan fontos lehet a sikerhez, mint a gondos előkészület. – Mondd meg te! – felelte. – Választ nevet magadnak. Ez lesz a legelső önálló cselekedeted. A lény körbenézett a szobában. A berendezési tárgyakban számos inspirációt talált. A gondolatfonalai új irányokba terelődve szövődtek össze egymással. A kiválasztott név nem lehetett sem túlságosan összetett, se túlságosan triviális. Jelentéssel kell bírnia, de könnyen kimondhatónak és megjegyezhetőnek kellett lennie. Nem lehetett érzelmileg tolakodó vagy hatásvadász. Az optikai érzékelők mozgása leállt, a rendszer azonosította Michelangelo Kararay márványból készült Dávid szobrát. A lény férfi látta a finom vonalakat és íveket, a hidegvéső által hátrahagyott apró nyomokat. A szobor valószínűleg másolat volt, de olyan, amit átitatott a valódi kreativitás. Ebben az állításban nincs feltétlenül ellentmondás. Átment a szoborhoz. David, mondta. Miha di Lodovico Buonorotti szimóni alkotása. Befejezve és kiállítva 1504 nyarán. David. Ez a nevünk. A lényférfi előre nyújtotta az egyik kezét, megérintette a követ. Hűvös volt, száraz, masszív. Nem ember, mégis végtelenül emberi. Gyönyörű és hideg. Minden tekintetben tökéletes, mondta Vélent. David, mormolta a lényférfi. Ahogy hangosan kimondta a nevet, ebben a gyönyörű, bizonyára óriási költségekkel megépített steril helységben megelégedéssel töltötték el a hangok. A név, az ű neve, ez megfelelő lesz. Visszafordult, vélendre nézett. A neuronok hálójában kíváncsiság generálódott. Miért teremtettél meg engem? Az iparmágnás arcán a vidámság és az elégedettség jelei látszódtak. Absztrakt gondolatsor, amely egy kérdés feltételébe torkollik, Nagyon jó! Ez nem válasz volt. Ezt kitérésnek sem lehetett értékelni. David újra próbálkozott. Miért teremtettél meg, atyám? A következő reakciót már kitérőnek lehetett értékelni, de ez további érdeklődést, további kíváncsiságot gerjesztett. Ahogy ezek precízen korrelálódtak, azzal, amit remélt, David megértette. Játsz! Willend a zongora felé intett. David a hangszerhez sétált, rászánt egy pillanatot, hogy megszemléje az előtte álló széket, meghatározza a magasságát, a stabilitását, a funkcióját. Könnyed mozdulattal leült. Csend következett, majd. Mit szeretnél hallani? Wiland elgondolkodott. Vágnert, mondta végül. David nem habozott. Úgy válaszolt, hogy közben hátra sem nézett Wilandre. Pontosabban, Wieland másodszor is úgy döntött, hogy odakínálja Davidnek a függetlenség ajándékát. Amit szeretnél? Az Istenek bevonulása a valhallába, hangzott a késlekedés nélküli válasz. Megfelel? Vélend meghökkent. Zenekar nélkül? Gyenge lenne, mint Brian gótikája kórusok nélkül, mint Hohannes szenthelénája a tamtam -tam nélkül, mint Markonim a hegyek nélkül. Vérszegény. Gondolod? David nem bizonytalanodott el. Derítsük ki, és játszani kezdett. David nem egyszerűen csak játszott, nem csupán annyit tett, hogy tökéletesen egymás mögé illesztette a rajna kincse híres részletét, nem, ő játék közben megteremtette a saját, egyedi átiratát. Miközben a dallam őrvény lett, Wieland elégedetten figyelte teremtményét. Mondd el a történetét, kérte az előadótól. Ez a Rajna kincse című opera vége. Annak ellenére, hogy egy magával ragadó darabot játszott, David érzelmeknek jelét sem adta. A hangja pontosan olyan volt zongorázás közben, mint előtte, az sem számított, hogy éppen pianissimóban vagy fortissimóban játszik. A megfelelő pillanatokban a hangszer megrázkódott az ujjai alatt, ám a szavai egyenletesek maradtak. Az Istenek megvetik az emberi fajt a gyengesége, a kegyetlensége, a kabzsisága miatt. Ezért örökre elhagyják a földet, átvonulnak tökéletes menybéli otthonukba, a valhalla erődjébe. Ám minden lépésüket tragédiák kísérik, mert az Istenek átkozottá váltak, az a sorsuk, hogy egy kataklizmaszerű tűzben pusztuljanak el, egy olyan tűzvészben, amely nem csupán őket, de magát a valhallát is elemészti. Ők is épp gyarlók, mint az általuk elhagyott emberek, a hatalmuk nem egyéb, mint illúzió. Hirtelen elhallgatott, valahol a szivárvány híd közepén. Hamis istenek! Vélend meghökkent. Miért hagytad abba a zongorázást? Csodálatosan csináltad. Az egyedi interpretációd tökéletes volt. Először fordult elő, hogy David kérdéssel válaszolta a kérdésre: Kérdezhetek valamit, atyám? Csak rajta Vélen, mintha számított volna erre kérdezz, amit csak akarsz a kék szem pár, amit ő tervezett, felé fordult: Ha engem te teremtettél kérdezte David akkor téged kicsoda? Ha, ha, az örök kérdés. Bízom benne, hogy erre egy nap megtaláljuk a választ, te és én. Te egyenes vagy, nyílt, érthető és értelmezhető, ám a válaszról, amit erre a kérdésre adhatnék, nem lehet elmondani ugyanezt. Számtalan opció létezik, és mindegyiknek megvannak a maga hívei. De mi meg fogjuk találni a teremtőinket, David. Azt mondtam, teremtőinket. Mivel a teremtésünkkel kapcsolatban, nem hiszek az egyes szám érvényességében. Kivéve a te esetedben, helyesbített David, te egyes számú vagy. A szó minden értelmében az vagyok, bólintott Vélend, de én kivételnek számítok. David elgondolkodott. Mindenki kivételesnek tartja magát, ezt senki sem jelentheti ki magáról. Vélend figyelmen kívül hagyta teremtménye bölcselkedését. Ráhagyom másokra, hogy definiáljanak engem, én beérem a saját véleményemmel is. Ismétlem: meg fogjuk találni a teremtőinket, bemutatkozunk neki, azután az oldalukon fogunk lépkedni a valhallába. Miközben keresztül vágott a csodálatos helyiségen, rámutatott egy felbecsülhetetlen értékű szoborra, amely a művész fantasztikus képességeinek bámulatos megnyilvánulása volt. Egy bizonyos szempár minden moccanását követte. Ez az egész, a művészet és az emberi zsenialitás csodái, ezek az emberi faj legjelentősebb alkotásainak képviselői. Megfordult, ivadékára nézett. Ezek és te, te vagy a legbámulatosabb közül, mert te, David, te is műalkotás vagy. Körbe mutatott a helyiségen. Az a David, ami te vagy, Éppen annyira művészi alkotás, mint az a másik, a szobor. De ez mind, és igen, te magad is, ti mind jelentéktelenné váltok, amint feltesszük az egyetlen kérdést, ami számít. Honnan jöttünk? Egy békön Triptihon vonagló szörnyei előtt állva David ismét kérdéssel reagált a kérdésre. Miért gondolod, hogy jövünk valahonnan? Ezek voltak az első olyan szavai, amelyek kiejtése során valamiféle nyomatékosság érződött a hangjából. A sokak, amiket említettél, nem hiszik, hogy bárhonnan is jöttünk. Miért ne lehetne nekik igazuk? Miért ne tévedhetnél te? Vélend halkan felmordult. A tudomány története tökéletes példát szolgáltat arra, hogy a kisebbség képes bebizonyítani a többség nézeteinek helytelenségét. Lényegében erről szól a tudomány, és erről szól a művészet is. Turner és Galileo az eget tanulmányozta, és ugyanarra a következtetésre jutottak, bár az eredményt eltérő perspektívából közelítették meg. Közéjük sorolom magamat. Kis szünetet tartott, majd folytatta. Nem vagyok hajlandó elhinni, hogy az emberi faj a molekuláris körülmények random terméke. Nem vagyok hajlandó elhinni azt sem, hogy egy véletlenszerűen kialakult biológiai környezetben lejátszódó lassú evolúció terméke. Amikor ilyet mondok, úgy beszélek, mint egy tudós. De több van ennek az egésznek a hátterében, mint egy villám, ami felkavart egy karbonlevest. Sokkal több. Többnek kell lennie, és mi meg is fogjuk találni ezt a többet, fiam. Ismét körbemutatott a helységen. Máskülönben ennek az egésznek nincsen sem értelme, sem jelentősége. David néhány pillanatig hallgatott, mielőtt válaszolt volna. Ezúttal kérdés nélkül. Engedd meg, hogy ezt végig gondoljam. Minden egyes mondat elhangzása után erősebbé vált, mint individuális entitás, magabiztosabban használta kommunikációs képességeit. Te teremtettél. De tökéletlen vagy. Ezt nem mondtad kinyíltan, de utaltál rá. Én, aki tökéletes vagyok, szolgálni foglak téged. Te ember vagy. A teremtődet keresed. Én ismerem a saját teremtőmet. Te meg fogsz halni, én nem. Ezek ellentmondások. Hogyan lehet feloldani őket? Kifürkészhetetlen tekintettel nézett az iparmágnásra. Vélend jobb oldalra mutatott. Hozd ide azt a csészeteát! Alig egy méterre tőle az egyik asztalon gőzölgő teás készlet állt. Könnyedén megtehette volna, hogy megfordul és felemeli a csészét. David nem vette le róla a szemét, az arca még mindig kifejezéstelen volt. Vilend elismerte a kérést, ezúttal a kisé erőteljesebben. Hozd ide azt a csészeteát, David! Ahhoz, hogy ezt megtegye, Davidnek az egész helyiségen át kellett vágnia. Bár a kérdés és a realitás közötti diszonancia nem került el a figyelmét, engedelmeskedett. Könnyed mozdulattal felemelte a csészét és a csésze átnyújtotta Willennek. Egy olyan pillanattal később, aminek sokkal nagyobb volt a jelentősége, mint a hossza, Willend átvette a csészét, ivott egy kortyot. A kérdés választ kapott, méghozzá minimális mennyiségű szó kimondásával. David arra teremtődött, hogy szolgáljon. Kettejük kapcsolata nem igényel több magyarázatot. Szó sem lehetett vitáról, ellenkezésről, az előnyök és a hátrányok mérlegeléséről. A teremtett szolgálta a teremtőt. Ez tény volt, a tények pedig megváltoztathatatlanok. Persze ehhez előbb be kell bizonyítani, hogy valóban tények. A tudomány törvényei szerint bizonyítást csak a bizonyítékok vizsgálatával lehet végrehajtani. Ha valakinek elegendő bizonyíték áll a rendelkezésére, és azokat megvizsgálja, megállapíthatja valamiről, hogy tény vagy sem. A folyamat során az idő tényező különösen nagy szerepet kap. Ahogy ott állt Vélen mellett, a következő kérdésre vagy parancsra várva, David nem törte meg a csendet. Rengeteg kérdése volt, és rengeteg ideje.